katukaya hii ya moja anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala Wa ila Thamud akahum kwa kabila la Thamud ndugu yao Sale kana akasema ya qaumi ibudu Allah njema zangu ni muabudu ni Mwenyezi Mungu min ilahin ghayru hamna nyinyi anaostahiki kuabudu isipokuwa yeye eh. inna rabbi qaribun mujib huwa anshaakum min al -arthe. yeye ya yandialeku nyinyi kutokana na ardhi wasta'marakum fiha na akakwimarisheni ndani ya ardhi kwa kuwapa madaraka ya utawala na kuimarisha majengo na kila kitu chenu fastaghfiru mutakeni msamaha kwa makosa mlifanya thumma tubu ilay kisha tubieni kwa kie inna rabbi karibu mujibu hakika mala wangu yokari mno na mwitikaji wa maombi. Kalu walisema tu hao, ya Salih ewe Salih we, kunta kuntafina marjua. Ulikuwa wewe ni mtu mtarajiwa sana kabla hadha kabla ya kuleta maneno yako haya ya kudai kwamba wewe ni mtume umetumwa na Mwenyezi Mungu. Atanhana, ipo kweli umekuja kutukataza sisi an naabudu ma aba aba'una tusiamuuno wa Mungu aliokuwa wa kiwaabudu wazazi wetu kweli inaingia akilini hayo wa innana la shaki. Na sisi tumu dunia mashaka mimma taduna ilayhi kutokana na hiyo ibada ambayo kuna tulingania wewe tufuate ibada hiyo murib shakka inakutia matatizo ya kaumi enyi jamaa zangu ni araitum hebu nipeni habari In ala bayinati min rabbi qa anasema anasemayo qala ka sema salih ya qaumi in nyi. ara'aytum haban pena khabari in ala bayinati min rabbi endapo nikawa mimi nipo katika uongofu wa uhakika kutoka kwa wangu mlezi wangu muumba wangu wa ataani ya minhu rahma na akawa amenipa mwenyezi huyo kutoka kwake utume fama yansuruni mina allahi ina asaitu nani atakay kwenda nisaidia mimi kuniepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu endapo nikamwasi ah kwa kampeni zenu hizi mnazonifanyia nyinyi famatazidunani ghaira taksiri hamna mnachoniongezea isipokuwa hasara wa kaumi qaumi iniy jamaa zangu nyinyi mnimdai muujiza hadhihi naqatullah huyu ngamia wa Mwenyezi lakum aya kwenu nyinyi ni mempata kuona nyenyeji jiwe kuzaangamia na huyo amezaliwa na jiwe na mwanawe fadharuha takun la. Mwacheni mu'aini ya yakila katika ardi ya muzingu na kunywa wala tamasuha bisu'in wala msimguse kwa aina yote ya madhara fa ya akhudakum ikaja kuwa ni sababu ya kukushikeni nyinyi adhabun mkaribu. adhabu iliyoku hai mbali watu hao pamoja na nasaha zote hizo nzito nzito za Nabii Saleh alizowapa hazikuwa shtua wala hazikuwa kataaza fa qaruha walimpiga ngamia Mzimu faqaala Nabii Saleh akamwambia tamattafu fi darikum talathat ta ayyam basi pumbazikeni e, na uhai wa katika majumba yenu muda wa siku tatu tu dhalika wa'dun ghairu makdhuubi hiyo ni ahadi ambayo si yenye kukanywa. Falamma jaaahum amruna. Mzingununasema wakati ilipojia watu wa swale amri yetu ya adhabu na jaina salihan. Tulimwokoa sale walldhina amanu maahu na wale waliwamini pamoja naye. Tuliwaokoa bi minna kwa ihsani zetu. Wa min ya yawmi idhin. Kabisa, tuka na tukawaokoa kabisa tukawaepusha na udhalilishao wa siku hiyo inna rabbaka hakikam huwa walawaqohuwal qawiyyal azizun ti mwenye mshindi wa akhadha alladhina zalamu ssayha qul washika walama zalim waladhulmun afsi zao walwashika ukelele fa asbahu fi darihim diyarihim jathimin wakabakia fi diyarihim duna majimba yao jathimin wameangokiana mabugusi ka alam yaghna fiha kama si wao waliokuwa wameishi vizuri ndani ya ardhi hiyo ala ey ny jamaa zindukaneni zindukaneni inna thamuda hakika watu wa thamuda kabila la thamud umatu saleh kafaru rabbahum wa lam kufuru wao walimkufuru wali mumba wao wal mlezi wao. ala mu'dal thamuda zindukeni umbali uliwoje uliwadhibitikia kabila la thamud qawm saleh wa ati rusuluna ibraheema bilbushra. bushra ati rusuluna kwa hakika walimjia wajumbe wetu ibraheema mtume ibraheemu naye bilbushra kwa habari nzuri qalu upale walimwambia salaman amani ya mwenyezi juu yako ibraheem qaal na yakajibu salamun amani ya mwenyezi Mungu juu yenu fama labitha kama kawaida ya watu wema wanapotokewa na wageni hawa oh, pigima neno matupu. Hakuchelewa nabii Ibrahim anjaa na kuleta biri jilinthaniithe. Hakuchelewa kuleta ndama, nyama ya ndama mzuri iliyokangwa vizuri. Walamma raa aidiyam latasilu ilehi Nabii Ibrahim alipoona mikono ya wageni wake haifiki kwenye zile nyama ambazo wamezitayarisha kwa ajili yao. Nakirahum aliwashitukia wa awjasa minhum khifa. Na kutuka, nawao, woga. Kalu, wa kadhamilia kutokana wao uoga qalu wa jaina kumwambia la takhaf inna ursilna ila qaumil na woga na sisi. la takhaf siogope inna ursilna sisi tumetumwa kuja kufanya kazi maalum ila qaumil lut kwa qaumil lut wa ka ima. Wakati wageni hao wanamwambia maneno haya Ibrahim, mkewe Ibrahim amesimama fa dhahika akacheka kwa furaha. Fabasharnaha bi Ishaqa, tukambashiria kupata mtoto Ishaqa. Waamini waoi Ishaqa Yaqube. na baida Ishaqa atapata mtoto Yakumba. Kanaat, akasema bebe, ya wailata, oh wale wangu. Ivyo mimi ni zae wa ana hujuzuna na haliakuwa mimi nikizae wa kike wa bali baali shayika, na nau mme wangu ameshakuwa wa kizae wa kiume Inna hadha la shay'un ajiba, hakika ya amnuna bi leo ni mambo ya ajabu qalu wageni hao wa mama ataajabina mina amri allah ibo wewe unashangaa unajamika na amri ya mwenyezi Mungu rahmatullahi wa barakatuhu rahma za mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe shike nyenye ahal albayt watu wa limba kubwa innahu hamidun majid hakika mwenyezi ni msifika na ni mtukufu ni mtoaji, ni mtukufu ni mtwaji ana jokito haulizwi wala hakitaki sababu falamma dhaba an ibrahima raba ulipoondoka kwa ibrahima woga waja al bushura ikamjia furaha kutokana na maelezo aliyoambiwa mke wake aleingia ibrahimi yujadiluna fi qaum luti aleingia kutujadili kutuulizwaulizama masuala kuhusu watu wa luti jamaa zake wa luti inna ibrahima hakka ibrahim lahalimun awwah ni nimpole mwingi wa kurejea kwa munyezimu na mwenye kuomba tauba kwa, mba, kwa wake Mwenyezi anatusimlia malaika wale walimwambia Ibrahim ya Ibrahim ei ta'ridu an hadha wa jadala wako Innahu qad jaa amru rabbika hakika imesha kuja mola wako ya kuangamizwa wao wa inahum atihim adhabun na wao watu hao watu wa, wa loti tu haina kizuizi adhabu ghayru marduda ambayo bayu hayra jishu haipa haizwi hivi haina wako kinga walamma jaa at rusuluna lutan nawalipumfika mjumbe wetu wale tumelota alayhi wa ala anbiya'i jamii anbiya'i salina as-salam si abihim aliyuna tabu sana nafsi yake ali huzunika sana kwa wageni hao wadhaqa bihim zaraa vikafinika diraza zake. akawa aknyonge ajiona dhalili kabisa waqal akasema hadha yaumun asibu. hi leo jamani ni sikunzito nzito hi leo ni siku nzito wajaahu kaumuhu yuhurahuna ilayhi wakamjia jamaa zake lote fakikimbilia waminkablu una kabla ya hapo kuja hawa jumbe watu hao walothii kanu ya malona sayati walikuwa wakifanya machafu yaliwati. kala akasema lut ya qaumi haula ibnati jamaa zangu nyi kama mna wa huo wasewenon basi njoni ya mabinti zangu nikuozeeni nikuozesheni huna ataharu lakum wa ni wasafi kwa ajili yenu fattakullaha muogopeni mweziungu wala tukhuzuni mseni msinzalileje pe katika wageni wangu msinikashifu alaysa minkum rajulun rashid kwenu nyote kamna katika nyote yenu hakuna kijana mwenye busara alaysa minkum rajulur rashid watu hao jinsi walivyolewa otwa na ufisadi na uchafu wa vitendo vyao ndani ya zao walimwambia loti laqad alim mala na fi banatik min haki. wa luti unajua kwa sisi hatuna haja ya watoto wako watoto wako sisi hatuna wa haja nao wa innaka lata'lamu ma nurid na wewe unajua tunachokitaka sisi ugepo sizosungoshe tuachi yeto tufanye kazi yetu kwa hawa wageni watu hawa walikuwa wameota ndani ya nyao zao ufisadi Ufisari kabisa. lakini Lot yasema Kala kaza akasema لو ان لي بكم ni nazo mimi kwenu الناس ميمكنوني nguvu zozote za kufanya hatuwa yote kwa juu yenu au awi ila rukuni shadidi. au mwenyezi akanipa nafasi nikakimbilia kwenye nguzo mzito madhubuti galiniona niji ngaliniona ninyi qalu ya lot inna rusulu rabbika malaika wageni wale wageni wale wakamwambia Lot ya Lot ewe Lot we inna rusulu rabbika sisi ni wajumbe wa muumba wako mlezi wako la yasilu ilaika hawa jamaa zako wakorofi hawa hawatakugusa kamwe hawatakugusa kamwe kabisa watakugusa fa asri bi ahlik mikatamin tunachokwambia hama wae katika nchi. pamoja na kipande cha usiku wala yaltafit minkum ahad na wakati mnatoka asjadaka zunguka nyuma wakati tazama nyuma kati yenu yoyote illa mraatu mke wako illa mraata mke wako mke wako atabakisha huyo hana budi huyo atazunguka akizunguka akizunguka nyuma akigeuka ni tena yeye inahu musibaha yeye yatamfika ma asabahu yatakawifika hao inna maw'ida hum subha na miadi ni alfajiri kama kwamba Lot aliona kwamba itachelewa hii shughuli katika macho wake. lakini ma wajumbe wale malaika wakamwambia alaysa subhu biqareeb ah unaona mbali wewe hiyo asubuhi sasa hivi falamma jaa amruna ja'anna aliyaha safila ilipokuja yetu tuliifanya nchi ya ya nchi ya Gomorrah aliyaha safila juu chini chini juu waamtarna alaiha hijaratan min sijje Tukanyesheleza juu yake mvua ya mawe ya moto mabudde yale alama kwa jina la kila mtu katika watu wale wale walioundaliwa adhabu hiyo musawwama tin inda rabbika yametiwa alama hayo mbele ya malaika wako wa hiya min alwadimi nabahi na kijiji hicho kwa makafiri wa maka na wengineo hakikumbali kinyje chona kiona wakipita katika safari zao na kipitia wa ila Madiana kumbuka tulipopeleka ujumbe kwa Madiana kabila na Madiana tulimpeleka nyumba akhaum Shuhaiba ndugu yao Shuhaiba kala akasema ya qaumi Abdullah yenu jamaa sanguni muabuduni Mwenyezi Mungu mna lakum min ilahi ghayru hamna nyinyi Mungu wa kuabudu sio kwae wa la tanqusu al-mikyala watu katika vipimo vyao vya mjazo wal wala vipimo vya uzito inni araakum bi khayr mimi nakutakia ni khairi wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit na mimi ninakuogopeeni nyinyi kufikwa na adhabu ya siku nzito siku itakawadhibi wa wote wasipate pa kukimbilia Watu wa Shuaib walikuwa na muamala wa biashara na kazi yao kubwa ilikuwa kufufiliza wateja na kuwapunja na kuwadanganya na kuwatapeli ndio mana ikaja amri hii wa ya qaumi awfu almiyala walmizanani jamaa zangu wakamilishieni watu vipimo vyao vya mjazo na mizani vipimo vya uzito bilqisti kwa adilafu wala tabhasu nas ashiyahum wala msiwapunje watu vitu vyao wala taathau fi al wala msi katika dunia hii ya Mungu kwa mambo ya ufisadi baqiyatullahi khairul lakum in, in kuntum uminin. bakia akiba njema iliyobaki kwa Mwenyezi Mungu ni bora kwenu nyinyi ikiwa mnaoamini kama nyini waamini basi tarajieni bakia itakabakia kwa Mwenyezi Mungu ambao ni malipo ya akhiri kusamehe madhambi na kulipwa pepo wama ana alaykum bihafiidhi nabi shuaib anawambia mimi sikuja pele, sikuja pele kwa kwenu ni kulendieni uhongo wenu mimi nimepelekwa kwenu kuja kujakuhaona na kuwaelekeza qalu watu hawa walisema kwa ujinga wao ya shuaib ewe shuaiboe we. Asalatuka, taamuruka, da ma ya, ya ma yaabudu abauna au annafaala fi aba fi Shuhaibu we asalatu kaivyo sala yako taamuru kai ndio inaoamsha wewe an tuache ma yaabudu abauna kuabudu waungu wa babasazetu wa au anfa ala fi amwalina au kufanya katika mali zetu maana sha tunachokitaka innaka la anta alhalimur rashid ama wewe mtu ajabu uongo hofu yako tena ni mtukufu ni mtu mpole mno na muongofu folozi maina hayawan mwambie shuhaibu wa kyele na tarao qa bana shuaib akasema ya ara aitum, in jamani mnao habari hebu niambieni in kuntu ala bayinati rabbi endapo ikawa mimi niko katika uongoho kutoka kwa mala wangu mlezi wangu warazakani minu rizkan hasana na akaniruzuku rizqan nzuri wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum na nikawa mimi siendi kinyume sikusudi kwenda kinyume na yale ambayo ninayokukata kukatazeni. Sio kwamba ninakukata mi mimi nafanya. Mimi na kuambrisheni mimi naacha. Sijafanya hivyo. In uridu illal isula tatu. Kwenu, wema, taufiki, illa lislah mastataatu. Sina nnatikusudia kwenu isipokuwa wema kadiri mtakavyoweza mwisho wa uwezo wangu. Wa ma illa Na hakuna tawfiki yangu mimi isipokuwa kunyezemgo. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kwa Mwenyezi Mungu nimetegemea na kwake narejea. Wa ya qaumi enye jamaa zangu nyi, la yajriman nakum shiqaqi. Ikiwa nyinyi mnaniamuru mimi ni mtu masi, kafiri, muovu basi usije ukakutumisheni dhambi uovu wangu huu. An ma asaba qauminu. Ya ta kufikeni nyinyi kama yaliofika watu wa au qauma hud au watu wa huud, au qauma au watu wa saleh wama qaum lut minkum bibaeed na watu wa lut hawakombali na nyinyi wajuzi tu juzi yuzi tu mshaona watu wa lut waliyawafika Basi nakuhadharisheni na nyinyi sija kufika kama yale wafika hao wastaghfiru rabbakum mtakeni msamaha mumba wenu mbezi wenu thuma tubu ilayhi kisha mtubie kwake inna rabbi rahimun wadud Hakika mala wangu ni Ibrahimu ni mpenzi. Kalu, walisema watu wa Shuhaib. Ya Shuhaib, ayu Shuhaib. Ma nafqahu kathira mimma takulu. Sisi hatufahamu mengi unaoyasema Wa inna lana rakaka fina dha'ifa. Na sisi tunakuona wewe ni mtu huna maana yote. Wa law la ratukana kama sihao, si hao hicho chako, la rajamna ka mawe. Wa ma anta alaina bi aziz. Wa law hayuna muhimun wote kwetu wala unaotukufa wa wat. Kala ya qaumi ara hathi ya alaikum min Allah. Akasema shuhai. Hivi ndiko inji ndo zangu. ivyo watoto wangu watakuwa ndo mnao zaidi nini kushinda Mwenyezi Mungu? Watakhatumuhu wa rahakum dhahiriya. Mmeeka Mwenyezi nyuma migongo yenu kuliko watoto wangu. Inna rabbi bima na muhit. Hakika mala wangu wote mnoyafanya amyadhibiti wa ya qaumi jamaa jamaa'azanguni ay malu ala makanatikum sasa hivi nafikia mwisho fanyeni mnoyafanya inni amirun na mimi mtakafana nitafanya mnoyafanya Saufa taalamun mwisho wake mtajua Man yaatihi adhabun yukuzihi mtamjua nani itakayemshukia yeye adhabu ikamdhalilisha wa man huwa kadhibun na mtamjua ambaye ni muongo wa ratibu inni maakum Ngojeeni na mimi ni pamoja nanyi ninaangojea. Ngojeeni na mimi ni pamoja nanyi ninaangojea. Walamma jaa amruna ilipokuja amri yetu ya kuangamiza watu wa Shuaib na Jaina shuaiban wa na walioamini. Mwenyezi Mungu anasema tulimuokoa Shuaib na wale walioamini pamoja naye. Tuliokoa birahamati minna kwa rehema zetu, kwa kutoka kwetu waakhazati alladhina zalamu ssayha pukashika wal makafir kullu al faasbahu fa fi diyarihim jathimin wakawa majbanim maw mayangukiana kaallam yaghna fiha walisagalika wakamalizika kama kwamba hawakuwepo wakiishi katika dunia haya ala buudal limadiana zindukeni mfahamu umbali mno uliyeeposhwa nehma ya Mwenyezi ni watu wa madiana kama baida kama uliyeeposhwa na wale wa munyezengo walioegombana na wale wa munyezengo watu wa Thamud wa mato ya Nabii Saleh wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultani mubini na kwa hakika tulimtuma Musa pamoja na dalili zetu mjizahidu na hoja za wazi tulimtuma Musa ila faraona wa faraona wa malaa'ihina jama'a fa tabau amra faraona jamaa hao wakaacha kumfuata Musa na Harun wakafuata maamrisho na maelekezo ya Firaun wamaamru Firaun bi na anna hali ya kuwa hayakuwa maelekezo ya Firauna yenye uongofu wote yaqdum qawmahu yawm alqiyama ataongoza jamaa zake siku ya kiyama fa awraduhum na kuwatumbukiza motoni wa biisal wirdul -mawruru. na hakika matumbukio mabaya ni hayo watakayotumbukizwa hao wa utubi fi hadhihi la'nah wameongozeshwa wamesindikizwa ndani ya dunia hii wa laana ya Mwenyezi Mungu wa yauma qiyamah na siku ya kiyama. laana bila bila bi israful marfuud sindikizo bai watakaloshindikizwa watakalo nalo ni sindikizo hilo watakaloshindikizwa watu wa firaun dhalika min anba'il qura katika aya hii ya 100 Mwenyezi Mungu anamwambia wa mtume wake swalla sallam Hizo habari hizo kusha kusimulia ni habari za mitume mbali mbali, miji mbali mbali. kusu alayka tunazisimulia kwako. Minha kaimun kuna baadhi ya miji hiyo ipo, ipo imebakia mabaki yake wa hasida na mengine yamemaliza kabisa imebakiya mabua. Wa madhalamnahum Mwenyezi Mungu anasema hatukuwa dhulumu hao, walakin dhalamu anfusahum, lakini wenyewe wamedhuru nafsi zao. Fama aganat anhum alihatuhum hawakoaweza kuwasaidia waungu wao kuwaepusha na adhabu ya Mwenyezi Allati alati waungu ambao yatuona walikuwa wao wanawaabudu minduni lillahi kinyume cha Mwenyezi Mungu kuwasaidia mshinai chochote katika adhabu za Mwenyezi Mungu lamma jaa amruna na pale ilipu, amru rabbika lamma jaa amru rabbika ilipoja wao amru ya mla wako wama zaduhum ghaira tatbibe na hawa kuwaongeza wangu hawa watu wao isipokuwa maangamivu wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura mwezingu anamwambia mtume wake na hivyo ndivyo alivyo mapatilizo ya mula wako panapo kijiji Wahia wa hiya zalimatun wakiwa watu wa kijiji hicho ni madhalim inna akhdhahu alimu shadid Hakika patilizo lake mwezingu linauma na nikali inna fi dhalika laaya ndani ya hayo kuna dalili za wazi, man khafa al -akhira. kwa yule anayogopa adhabu ya siku ya kiyama Dhalika yawma yajma'u Allahu an na hiyo ndi siku ambayo watakusanywa kwa ajili ya siku hiyo watu wote wa hukumiwe wadhālika mashuhuri, mashhur na hiyo ni siku itakoshuhudiwa na nyumati zote zinazokuja duniani tokea mwanzo wa dunia mpaka mwisho Wamanu amanu akhiruhu na hatuicheleweshi usione kuwa tunaichelewesha kipuzi puzi. hatuicheleweshi illa li ajali ma'dud yasipokuwa kwa muda ule kusha ya kushapangu ya ma ya ati siku hiyo. kuio la takallamu nafsun hakuna nafsi itakao sema itakaozungumza illa bi idhni yasipokuwa kwa amri yako mwenyezi. Faminuhu shaqiyyun wa sa'id miongoni mwa hawa watu siku hiyo basi wako wengine walio kwa korofe walioanga na wako wali kwani uwema waliofanikiwa fa amma alladhina shaqu ama, ama wale korofeka wa kangamia fa fi lahum fiha zafirun wa Wao watakuwa ni watu wa motoni na huko motoni watakuwa na makerezo na makelele khalidin fiha watabaki milele humo huma watu as kwa muda ambao unakadiriwa wa uhai wa dunia na ardhi mbingu na ardhi illa ma shaa rabbuka isiku akila kiwango atakachotaka punguzi ya adhabu in rabbaka faaalu lima yureed kun malaaiko ana uwezo kufanya analotaka wala hakuna kumpinga wa amma alladheena su'idu amwaaluu alufanikiwa fa fil jannati khalidina feeha wa hatakuwa peponi ya kukadiriwa ukazo milendani ndani yake maadaamatis samaa wa kwa muda wote wa uhai wa dunia na wa ardhi na mbingu ila ma shaa rabbuka isipokuwa wale watakowachelewa kidogo kwa matashi ya Mwenyezi Mungu wako mlezi wako ataan an gaira majduud hicho ni kipajel jopo shika nda mwenyezi Mungu kesi chapunguzwa fala taku fi miryatim mimma yaabuduha ula mwenyezi anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aya hii ya 109 usije ukawa nashaka yoyote kutokana na yale wanaoyaabudu wa jamaa zako, ma yaabuduna illa kama yaabudu abao hao tegemeo lao hawana wanachokiabudu Chini uhakika stakwabudiwa isipokuwa wanaiga tu kama walipokuwa kiaabudu mababa zao min hapo ha wa inna la muwafu lakini sisi tutawalipa nasiba mpungu lao ghaira mankuz bila kupunguzwa wa laqad atayna musa kitaba. Yusungwana anasema katika aya ya kumi, tulimpa Musa kitabu cha Taurati fa kutulifa bi watu wake ndani Walaula kalimatu sabaqat na kama siri neno lilotangulia kutoka kumula wako mlezi wako la kudhi baina hum pangale hukumu yao jambo likamaliza kati yao. Wa innahum la fi shakkin na wa yahudi wanaendelea kubaki na mashaka yenye kuatatiza maisha yote wa inna kullal lamal yuwfi annahum rabbuka amara na hakika ya wote hao atawalipa lamal la yuwfi annahum rabbuka atawalipa mola wako mumba wako mlezi wako ama malahu malipo ya vitendo vyao inahu bima yamaluna khabiri kwani yeye yote anayeyfanya ana habari nayo fastaftihim hebu izam wauliz Muhammad fastaqim kama umirta kuwa imara kama ulivyoamrishwa wa man maka wewe na walio wala tatghaw wala mumsiki mipaka innahu bimata maduna basir Yeye mwenyezi Mungu kwa yote mnayofanya anayaona wala tarkanu ila alladhina zalamu na wala msipondekee Mkamili mkavutwa kwa wale watu madhalim pata masaqumun naru ikawa ya kuwa ni sababu ya na nyinyi adhabu ya moto wama lakum min duni llahi min awliya mkawa hamna nyinyi asiye ku mzingu wa kukunusuruni thumma la tunsarun. na kwa hivyo mtakuwa nyinyi kwa hivyo nyinyi hamtokuwa na wakukunusuruni kunusuruni nyinyi wa aqimus salata tarfa alnahari wa zulafammin. min allayl dumisha salatano Muhammad. Dumeisha sala tano, katika nyakati ncha mbili usiku nahari, nchambili na mchana taarufa enhari ncha mbili za mchana wa zula fami na laili na sehemu za usiku ncha mbili za mchana alfajiri, dhuhuri na l'asr zula fami min al-layl maghrib na isha hakika kutekeleza salahizo hizo tano ambao ni mambo mema yudhihibu sayiati kunafuta madhambi madogo madogo. Dhālika dhikrā liz Hayo ni maonyo na onyo Nimesema madhambi madogo. Sala haifuti ukafiri ila kwa kutubia na kusilemu Zaka haifuti ukafiri ila kwa kutubia na kusilemu Hayo ndio maana yudhhibu as-sayyi'āt. Innal hasanāti yudhhibna as-sayyi'āt matusi lawama kijeli, tashtiti maonevu watakawa kufanya wajinga fa inna allaha la yudhi' ajiran munasini kwani Mwenyezi Mungu hapotezi malipo wa ya watendao mema falaula kana min alquruni min qablikum Kwa nini wasitokee wakao wakisema maimara viongozi katika makarne yaliyopita kabla kumkabla yenu hawakujitokeza jitokeza ulubaqiyatin watu waliwabakia bakia ya maarifa na elimu na imani yanehauna ani Wakawa wao ndio wasimamizi wa kukataza machafu fila az duniani ila qalilan mimman anjayna minhum kutokea kufanya hivyo isipokuwa wachache tu katika wale wa miongoni mwao lakini wengi wao wattaba alladhina zalamu ma utrifu Wamefuata madhalimu zile neema walizonaye ameshontania yake wakaanu umujirimi na wakawa ni maovu watumaji dhambi mafisadi wamakana rabbuka layuhidika alqura lakini sababu ya kuacha mwezi ngua endelee hali zao hizo ni kwamba hakuwa mwala wako mwenye kuangamiza watu wa vijiji bidhulmin kwa madhali, kwa dhulma na maovu na maasi yanayofanywa na wengine wa ahluh muslimun wakati baadhi ya watu wake wa hicho au vijiji hivyo ni watu wa imani walo shaa rabbuka la ja'alannasa ummatan wahida na pia ingetaka mola wako kutumia uwezo wake tu basi angali wafanya watu wote ni umma mmoja wote waislamu usingalikuwa kafiri ummatan wahida, umma moja tu wa islam na uti wala yazaluna mukhtalifin lakini kwa kuwa mwenyezi hajaamua hilo hajaamua kulazimisha hivyo hawatoacha kutofautiana viumbe wanadamu illa man rahima rabbuka isipokuwale al-yawarehmu mlezi wako walidhalika khalaqhum na hao waliokuwa hawakhtilafiyani ndio kawaumbia wasikhtilafiyani kwa ajili ya hilo kutokuhtilafiyana khalaqahum diva al-alawambia Mwenyezi Mungu wa bika lakini lishatimia neno la mula wako la huamuzi wa mwisho judgment ya mwisho la amla anna jahannam nitawajaza katika jahannam min katika majini wanasi na watu wote ajnain wote ambao ni wakorofi nitawajaza katika jahannam huo ndio huamuzi wa mwisho wa Wakula kullana anasema katika aya hii ya 120 anasema na wote hao nakusimulia naika min anba'ir rusul tunakusimlia muhammad katika habari za mitume mjumbe nilioituma kabla yako nakusimlia ma kiasi ambacho nuthabitu bihi aadaka kitaweza kukuthibitisha na kukupa moyo wako waja aka fi hadhihi alhaq na imekuja wewe katika kitabu hichi cha Qur'ani ukweli wa mawaidhatun mawaidha, Tuna mawaidha wadhikira na maonyo lilmu'minin kusbitikia wa'amini wakul kulli alladhina la yu'minuna wa wale ambao hawataki kuwamini kweli wa Mwenyezi Mungu i'malu ala makanatikum fanyeni mnayafanya katika hali zenu inna aamilu na sisi tunafanya katika hali zetu za imani wa ngojeni ngojeni wa Mwenyezi Mungu inna muntadhiruna na sisi tunngoja wa muzi wake wetu walillahi ghaibu samawati wal na ann yake munyezimgu ilmu yasiri za mbinguni na ardhini wa ilayhi yurja'u al amru kullu nako kae e ndiko kutakokorejeshwa mambo yote atayamaliza yeye atahukumiwa yeye na yeye ukweli wa mambo. faabuduhu ni yeye munyezimgu wa tawakkal alayhi fabudu waabudu yeye munyezimgu وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ نَحْنُ تَجَمَّعَ يَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نَوَاهَلَهَا قَوْمَ لَاوَاكُ حَقَّمَ لَاوَاكُ مَنْ كَافِلِكَ أكَيبُكَ نَنَكُ يَجِيءُ مِنْهُ يَفْنَى وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلِمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ